Kálnoki Izidor, Vulpes, iskola. Szabad előadások kezdők és haladók számára példákkal, gyakorlatokkal és elméleti résszel. Előadó tanár, Vulpes Első óra, amelyben arról lesz szó, kik vétetnek fel az újságíróiskolába, s miért alapítódott ez az intézet. Régi hitük az embereknek, hogy az újságírói pálya nem valami intelligens foglalkozás. Már a nagy Bismarck megmondotta, hogy csakis olyanokból lesz újságíró, akik elhibázták életüket. A jelen politikai élet kisebb Bismarckjai is ezen a véleményen vannak, s még maga sinkú József is fügyül az egész sajtóra. A politikai beszédeiket a honatjái ugyan a lapokból ollózzák ki, de azokat az embereket, akiktől ötleteiket elcsenik, a legmélyebb megvetéssel sújtják. De nem csak a politikai életben találkozik az újságírás teljes lenézéssel, hanem a közélet minden terén. Aminek az igazolására csak két esetet hozunk fel. A minap egyszer, amikor a redakcióba bejövök, az íróasztalom el volt foglalva. Egyik új szerkesztőségi szolga ott és szorgalmasan írt. – No, mi lesz, András, nem eresztene a helyemre? – Mindjárt tekintetes úr, egy fél óra múlva készen leszek. – Hát mit ír maga András? – Cikket. Olyan bolondériás móka cikket, mint a tekintetes úr szokott. És tudd maga olyat. Hogy ne tudnék, az a legkönnyebb. Aztán meg fog a maga cikkeje lenni. Még nem, mert most még csak szolga vagyok. De talán esztendőre felszabadulok, és akkor én is író úr leszek. A második eset egy levél, amelyet a napokban kaptam, s amely így szól. Tisztelt Vulpes úr, holnap elküldöm magához a fiamat. Nem tudok, mit csinálni a kölyökkel, nem akar tanulni az oskolában, megbukott, és kicsapták. Inasnak adtam egy bádogoshoz, ott se volt maradása. A suszterségre kedve nincsen, a szabósághoz tehetsége hiányzik. Gondolom, újságírónak csak beválik, ha az úr is pártját fogja. Azt mondja, hogy erre kedve is volna, kezeit csókolja, klavikanna mosóné. Ez a két példa is világosan igazolja, hogy az emberek tévedésben vannak az újságírói hivatást illetőleg. Az újságírás sokkal komolyabb és nehezebb mesterség, mint általánosan hiszik. Nem olyan nehéz ugyan, hogy Klavik Anna bugri fia vagy az András szolga meg ne tanulhassa, de nem is olyan könnyű, hogy akármelyik képviselő kurzus hallgatása nélkül Sónika gyakorolhassa. Ezért mutatkozott szükségesnek jelen újságíró iskola megnyitása. Hogy kik lehetnek az újságíró iskola tanítványai, azzal már rövidebben végezhetek. Egy szóval adom meg a választ, mindenki. Olyan ideális valami ez, mint a tökéletes általános választójog. Még írni-olvasni se kell tudni hozzá. A nagykorúság pláne fölösleges, a nembeli különbség pedig abszolút nem jött tekintetbe. Két nagy előnye van az általam alapított újságíró iskolámak minden más iskola fölött. Először is nem kell semmiféle tandíjat fizetni. Másodszor nem kell semmiféle vizsgát letenni. A legtöbb iskolának, de legfőképpen a magánkurzusoknak az a nagy hibájuk, hogy a tandíj kedvéért csinálódnak. Nem az a fő, hogy a diák valamire vigye, hanem hogy a tanár vigye valamire. A tanárnak az iskolában az az érdeke, hogy minél kevesebbet tanuljon a diák, mert minél kevesebbet tud, annál többet fizet. Világos, hogy ilyen ellentétes érdekek mellett tanár és tanuló mindig különböző utakon fognak haladni. Nálam ez ki van zárva. Nekem az az érdekem, hogy minél több kitűnő újságírót neveljek, mert minél többen írnak, annál kevesebb jut rám. És aki jó tud újságot írni, az jól tud újságot olvasni. A legjobb újságolvasók mindig az újságírók. És vizsga sincsen nálam. Aki végighallgatja az én kurzusomat, mint kész újságíró, akár azonnal meg is kezdheti a működését. Minden nap megírhat egy-két vezércikket, tárcát, humort, újdonságot, rovást, amit csak akar. Reggeltől estig akár egy se csináljon, csak írjon. Titokban elárulom még szíves hallgatóimnak, hogy egy nagy, emberséges célt is követek újságíróiskolán megalapításával. Ki akarom írtani a mai társadalom egy veszedelmes fekéjét, az úgynevezett álhírlapírókat. Önök nagyon jól tudják, hogy milyen nagymértékben el van terjedve édes hazánkban az álhírlapírói intézmény. Nyóformán csak kétféle ember van mi felénk. Álhírlapíró és igazi hírlapíró. Hogy ez a kóros állapot megszűnjék, rövidesen igazi hírlapíróvá nevelem az egész emberiséget. És akkor magától megszűnik az álhírlapírás veszedelmes korsága. Fel a kurzusra. Beíratás idé nincs, felvételi vizsga nincs, tandíj sincs. A siker biztos.